Benvinguts auret al programa de Lectura a Esponja. Avui parlarem dels traductors literaris i estem de enhora perquè tenim a una col·laboradora que ens explicarà moltes coses d'aquest tema. I també a la, a la missa, perquè escoltarem un reporter de què va fer, què és i de què va a, a aquest tema. I també a, a, a una altra noia traduït de la calella, i es diu Anna. I parlarà també una mica d'aquest tema que, que portem avui. Hola, jo sóc la Vinyet del blog CadaDiaLyetres.cat i... En Jordi m'ha demanat que s'hi podia fer una petita intervenció al podcast i he pensat que la millor manera és d'homenatjar als traductors, ja que fa poc va ser el Dia Internacional de la Traducció, el dia 30 de setembre. I penso que la tasca dels traductors és una feina importantíssima i sempre ha queda relegada a un segon pla... I bé, um, els traductors són molt importants perquè sense ells no podríem accedir a la meitat de coses que coneixem perquè tots ens nodrim d'altres països, de coses internacionals. I penso en, per exemple, el primer llibre, novel·la, que vaig llegir uh, quan era petita, la primera novel·la així més llarga, que és um, dels Reales de Vivian French, d'una col·lecció que es diu El Club de les Princeses. Aquest llibre eh, està traduït per Cecília Belsa i sense aquesta dona jo no hauria pogut accedir sense saber anglès aquest llibre. Vull dir, és molt important tota la tasca de traducció perquè ens haguéssim perdut autors com Tolstoi, com Turgenev, com l'Anna Bastàcic... Um, com Stefans Bait, un món d'autors, però també en altres àmbits, és a dir en el cine. Moltes pel·lícules no les entendríem i vet no tot de ser literari també en el dia a dia i en les instruccions de les coses que fem servir, etc. Així que um, aquest és un podcast que però tenen homenatge d'una manera els traductors. I un dels llibres eh, més importants per mi, i que és una traducció i que justament així puc parlar-ne una mica, és Anna Karenina de, de Tolso, i aquí ja he mencionat. Anna Karenina és un llibre importantíssim per mi, és un d'aquests llibres que et fan de guia vital, de far, d'aquests llibres que dius um, quan... No sé què hi hagi, recorrem a aquest llibre perquè és eh, una meravella. És d'aquests llibres que rellegeixes i sempre trobes lectures noves i, i amb què t'hi sents identificat, perquè és com que fa dos segles d'aquest llibre i em sento com si m'hagués si retratat a mi un contemporani i dius, no, a veure si ens entenem. Um, ell retratar una dona però a la universalitat del seu retrat de la societat de la seva ploma poètica perquè ell vol fer un retrat però també ell el que està fent és literatura no ens n'oblidem en doncs per mi és magnífic i bé, parlem una mica d'Anna Karenina per a veure si us pot interessar i si no, doncs una mica de cultura general que us en um, La l'Anna Karenina és un llibre que és molt gros, en extensió i, i en riquesa, no? Um, Anna Karenina hem, és un llibre hem, traduït hem, per les germanes Irene Andresco i Laura Andresco en l'edició que jo tinc de Penguin Classics, però també de molts altres traductors. És un llibre que és, molt, és monumental, no? com deia, és molt gran perquè recull diverses històries eh, seguint no? aquesta trama principal, que és la de l'Anna Karenina. L'Anna Karenina és una dona aristòcrata, casada, que la seva vida transcorre amb normalitat, mm, té un fill. Però un dia eh, el, seu, el seu germà, Estefan Arcàdic, li és infidel a la seva dona, la Dolly, amb la mestra dels seus fills. I, i l'Anna Karenina s'encamina en tren cap a casa d'ells per intentar ajudar-los, per intentar fer de mediadora amb aquesta família. Però en el viatge del tren coneix la mare d'un soldat, en Bronski, i quan arriben a destí veuen el seu fill en persona. I bé, es troben els dos molt interessants. Hi ha com una atracció mútua. Um, però, no obstant, hi ha un fet terrible, que és que un treballador pobre mort a les mor a les vies del tren i Bronski fa una donació a la família per demostrar també la seva gallardia a Anna. És una novel·la en què trobem molta crítica social i no ho sé, trobo que està molt ben fet perquè cada capítol és molt breu perquè estava publicat per entregues originalment i trobo que està molt ben fet aquest sentit d'aquesta atrapa, d'un capítol es digue amb un altre no es fa gens pesat i no sé, trobo que és una obra que està molt, molt bé i llavors queda um, una mica tothom fins que Bronski passeja al voltant de l'ana. I aquí comença, no?, una mica la perdició de l'Anna, perquè és la dona que està casada, en Bronski no ho està. I, i bueno, en Bronski li confessa els sentiments, hi ha una mena d'això, i la reacció s'accelera. Es van coneixent i van tenint trobades, però, clar, arriba un punt que... Que, que se sap I, i aquí ja és una la caiguda social parlant l'Anna Karenina perquè per Ambronski tothom li segueix dirigint les paraules la paraula, però per ella l'ignoren perquè és una dona i aquí és una crítica molt punyent eh, al masclisme imperant de l'època I, i bé um, també és, o sigui és tracten molts temes, de sobretot aquest, de l'adulteri, de com és la recepció de la gent davant d'una infidelitat i, i, i de l'exploració dels motius d'aquesta infidelitat, que és perquè, no és perquè Anna um, li, li ho fes a, a propòsit, sinó que ella vivia una vida com molt, molt notona, amb un funcionari més gran que ella, el que l'havien obligat a casar-se per títols i per diners i per acord econòmic i, i bé, no? doncs aquesta obligació versus la passió voluntària i en l'obra es mou en moltes tensions i, i també no? o sigui, ja he dit que feia una crítica social amb això del treballador del tren però alhora també, per exemple ho fa amb la vida del camp que que compara la vida del camp amb la vida no de ciutat, dels adulteris, i aquesta cont eh, contribució al tòpic aquest de, del Beato Sileno, d'aquell home que se'n va al camp. <ríe> en fi, um, aquest lli llibre, encantada d'haver-vos el recomanat. I si no, també teniu l'opció de veure una pel·lícula per exemple, està a l'Amazon Prime d'Anna Karenina del 2012, aquesta pel·lícula. Bé, hi ha moltes versions, però la que us recomano és aquesta. Dirigida per Joe Wright i protagonitzada per Keira Knightley i Aaron Taylor-Johnson. I està molt bé perquè resumeix molt bé i ho fa amb un toc modern la situació de la dona... La, les tensions del moment i bé, trobo que està, que està molt bé. I bueno, eh, no sé què m'és pod dir que, que no sigui elogiar aquesta tasca als traductors, perquè una novel·la russa jo no l'havies pogut llegir mai. I en fi, aquest és en la, la meva contribució al món, artístic dels traductors que fan una gran tasca. Hola a tothom! Ja sóc l'Anna, així des de Calella i avui us porto el Booktac dels traductors. Oh, oh, oh. La festa. Hola, com esteu? Bé, avui us porto un vídeo que per mi és bastant especial. Us porto el Booktac dels traductors, que és un Booktac original que he creat per celebrar que aquest 30 de setembre, la setmana que ve, Uh, és el Dia Internacional de la Traducció i el 30 de setembre, un dia de la traducció, això existeix. Doncs sí, des de l'any 1991 la FIT, que és la Federació Internacional dels Traductors, va impulsar que se celebreix a nivell internacional el Dia Internacional de la Traducció i des de l'any 2017, si no m'equivoco, és oficial com a dia internacional declarat per les Nacions Unides. I bé, bàsicament aquest dia el que es vol doncs, és a nivell mundial fer fer ressò de la tasca dels traductors i que se'n parli i que totes les associacions de traductors a nivell mundial facin campanyes per promoure la professió. Jo, com heu vist a la imatge d'introducció, eh, formo part de L'Hàptic, que és l'associació professional de traductors i intèrprets de Catalunya. També n'hi ha un a nivell espanyol, després hi ha associacions dedicades només a traductors, audiovisuals traductors, de jurats. Hi ha moltes associacions concretes i jo formo part d'aquesta que és en general de traductors de Catalunya Hola, sóc l'Anna del Futur. Ara, quan editava el vídeo, m'he donat que us he fet moltes explicacions i he dit moltes coses, però m'he oblidat de dir per què, precisament, se celebra el Dia Internacional de la Traducció al 30 de setembre. I és perquè el 30 de setembre és Sant Jeroni i Sant Jeroni es considera el patró dels traductors perquè va ser el primer que va fer una traducció de la Bíblia al llatí. Per això se celebra aquest dia. Res més, seguim amb el vídeo. I bé, jo volia aprofitar no, que el canal i tot això doncs, també per parlar-vos que sapigueu que se celebra aquest dia i recordar-vos que en aquest canal parlem de literatura i de llibres i llavors podem pensar que la traducció és només això, traducció de llibres però que sapigueu que la traducció està present a la nostre dia a dia en coses que ni ens arribem a imaginar però bé, es tradueixen guions de pel·lícules, sèries, les instruccions dels electrodomèstics que tenim a casa els eh, paquets de, del menjar, els ingredients, receptes... A informes mèdics, estudis, campanyes publicitàries... No sé això, que sapigueu que la traducció està present en el dia a dia i que jo, a mi m'agrada molt parlar de la professió i que es vegi i que la gent tingui en compte la feina que fem. Però bé, avui en el BookTech que us he preparat bàsicament parlarem de llibres i són cinc premisses. M'agradaria molt que en els comentaris em deixéssiu les vostres respostes i que si voleu doncs a les xarxes o si teniu un altre un canal de YouTube algun Instagram en què parleu de llibres, doncs que també feu aquest booktag, però bé, en concret, jo nominaré ja una persona perquè el passi que és la Marta, de la Mar de Llibres. Uh, Marta, em faria molta il·lusió que fessis aquest booktag, que em sembla que t'agrada bastant, així que l'estarem esperant, si et ve de gust fer-lo. Però bé, bàsicament, l'objectiu uh, que ja tinc amb aquest booktag és, a part de parlar de llibres, doncs que parlem dels traductors d'aquests llibres, d'acord? Que potser és una figura que no sempre ens hi fixem en el nom, doncs, veure mm, els traductors de diversos llibres dir els seus noms i cognoms i que tots els coneguem. Comencem! La premissa número 1 d'aquest Booktac és dir quin és l'últim llibre traduït que hem llegit. En el meu cas, eh, l'últim llibre traduït que he llegit és Albert és el nou lila, un llibre de tigre de paper del qual us vaig fer ressenya en un vídeo anterior. Us el deixaré per aquí, per si voleu veure la ressenya. I eh, és un llibre de la periodista basca. Ho he mirar perdoneu, el tinc aquí, uh, o Ninza Irureta Azkune, i la traducció la tenim en català gràcies al traductor Oriol Valls, que l'ha traduït del Basc. I és un llibre de, de l'editorial Tigre de Paper. Aquest llibre el que ens explica és una vaga de treballadores de residències de gent gran de Biscaya que va durar més d'un any, doncs com es va desenvolupar aquesta vaga i diferents testimonis de dones que es van manifestar i van fer vaga. Us el recomano molt. La premisa número 2 és l'últim llibre traduït que he comprat, que no cal que sigui que l'hagi llegit o que no, que he comprat, i me'l vaig comprar fa ben poc la setmana de llibre en català. És el llibre Ametlla, que l'original és en coreà, és de... també ho de mirar... L'autora és Won Pyong Son i la traductora en català és Lanna Puente Llucià. I bé, és un llibre traduït del coreà al català i el que ens explica és la vida d'un noi que té 16 anys, si no m'equivoco, que té un problema a les amígdales del cervell i no sent les emocions i llavors amb la seva àvia i la seva mare doncs va aprenent a gestionar aquestes coses però un dia la... em sembla que la mare mort i l'àvia entra en coma o al revés ara no tinc el llibre aquí per mirar-ho però això no ho pot tenir de seva ajuda i tot sols ha d'enfrontar aquest problema que ell té que no pot sentir les emocions i com sabem l'adolescència que és una època molt intensa doncs ell té aquesta mancança i bé, eh, veurem com se'n surt, encara no l'he llegit és un llibre de fanbooks la premissa número 3 és un llibre que porti el nom del traductor a la coberta. Això repassant una mica llibres que tinc jo i així me n'he adonat que en realitat no depèn del llibre en si, de l'autor, sinó de l'editorial, perquè els clàssics que potser s'han traduït diverses vegades, potser en una editorial sí que surt a la coberta, en una editorial no sura la coberta, això ja és cosa de l'editorial. D'acord? Però bé, el llibre d'aquell què jo us vull parlar és Carta d'una desconeguda de Stephen Zweig, que en català tenim amb l'editorial Quadrans Crema que sí que posen el nom del traductor a la coberta i la traducció és de Carme Gala. Aquest llibre és tot un clàssic, però jo el vaig llegir, ara al gener, sembla que me'l va recomanar una amiga, no l'havia llegit mai. És molt breu, no té ni 100 pàgines. Per si no sabeu de què va, bàsicament un escriptor un dia rep una carta que li ha escrit una dona que ell no coneix i la dona li explica que quan rebis aquesta carta jo ja m'hauré mort. Però et vull explicar ta ta, ta ta ta i li explica tot que aquesta dona estava enamorada d'aquest escriptor que quan la noia era petita el va veure per primer cop se'n va enamorar i tota la seva vida doncs, li expressa els seus sentiments. no us vull avançar més informació però per això carta d'una desconeguda perquè ell la rep però no sap qui és aquesta persona. És un llibre que em va agradar molt la veritat perquè tot el llibre és els sentiments d'aquesta dona. l'autor és un home i trobo que no sé la manera d'expressar com se sent la noia, a mi em va agradar molt, doncs el recomano i és això és molt, molt, molt breu. I la premissa número 4 és un llibre que no tingui el nom del traductor a la coberta com veus edit abans, això depèn de les editorials, bàsicament. I a mi m'agradaria parlar de les traduccions en català de, de Murakami, de Haruki Murakami, que com sabeu m'agrada molt. Les seves traduccions en català, en català en les porta l'editorial Empúries i mai posen el nom del traductor a la coberta, mai. I és un traductor que admiro molt, perquè és que trobo que fa la feina molt ben feta, m'agrada molt llegir les seves traduccions. Per mi és una feina impecable, i es tracta d'Albert Nolla. Ah! Ah! Ah! És traductor de japonès, també tradueix tres idiomes, fa classes a l'Autònoma, a la carrera de traducció, i algun llibre de Murakami l'ha traduït també un traductor que es diu Jordi Mas, però la gran majoria els ha fet Albert Nolla, i jo he llegit molts llibres que ha traduït ell, i vaja, crec que és important i s'ha de fer saber el seu nom, Albert Nolla de traductor de Murakami. I això, cap dels llibres que traduït ell de Murakami té el nom del traductor, el seu nom, a la coberta. Per tant, tots, aquí inclou tots els llibres de Murakami en català. Doncs li deixen aquí les portades perquè les aneu veient. I la premissa número 5 és un llibre traduït que t'encanti, independentment de si fa poc o molt que l'heu llegit o de si hi ha el nom del traductor a la coberta o no, hi ha simplement un, no, un llibre traduït que m'encanti. En aquest cas m'agradaria parlar-vos de Visqui, visqui, visc, bisk", de l'autora Maggie O'Farrell, amb traducció de Marc Rubió. Ah! És un llibre de l'altre editorial, que el vaig llegir l'any passat, em sembla, també, i em va agradar moltíssim, és molt punyent. És un llibre autobiogràfic, bàsicament, en què l'autora ens parla de 17 moments de la seva vida en què ha estat a punt de morir. I, nos ho sé, a mi hi ha alguns capítols que, quan estava llegint, havia de parar, em transmetia molt el que ella sentia, molt emocionants... La veritat està molt ben explicat i em va fer reflexionar molt sobre moments de la meva vida que jo potser no en soc conscient i també he estat a punt de morir. que Així pensat, dius, ui, carai, aquesta dona... Però potser realment, si tu planteges, també hi ha moments en què tots ens ha pogut passar. I res, us el recomano molt. La traducció de Marc Rubio també em va encantar. És un de David de l'anglès. I res, això és tot. Això són les meves cinc respostes a aquestes cinc premisses. Us deixaré les premisses escrites a la caixeta d'informació, també. I m'agradaria molt això, que els comentaris diguéssiu quins serien els vostres llibres i si també us acostumeu a fixar doncs en qui tradueix els llibres o si veieu el nom d'un traductor, si confieu ja Ah, mira, aquest traductor ja sé que ho fa molt bé, segur que el llibre està molt ben traduït No sé, què en penseu això de la traducció en general, si us hi acostumeu a fixar, si no I res més que jo estic molt contenta de partir del canal poder difondre la feina dels traductors jo com a traductora és una feina que crec que és molt necessària i m'agrada molt parlar-ne i res més, una abraçada i que tingueu molt bona setmana adeu! Hola, hola, aquí la Misha. Aquest mes us porto un reportatge sobre una de les professions més importants de la indústria del llibre, la traducció. La feinada que fan els traductors sovint passa desapercebuda, però és cap d'alt. És per això que he preguntat a quatre traductors catalans que m'expliquin què és per a ells la traducció i em parlin d'alguns dels últims llibres infantils o juvenils que han traduït recentment. Gràcies d'avançada per participar La benvinguda a la Xeresa de Sorià, traductora freelance especialitzada en traducció literària i audiovisual del català al castellà i viceversa i de l'anglès al català i castellà. Què és, per a tu, la figura del traductor? Per mi, el traductor és el pont entre cultures que ajuda a portar històries d'altres països i que alhora ens ajuda a descobrir altres realitats. Per tant, traduir és una activitat enriquidora, tant pel lector o receptor del text, com també pel traductor mateix, que sempre apren coses noves. Una setmana normal com aquesta puc estar traduint un còmic de superherois, un àlbum il·lustrat sobre dinosaures i una versió feminista d'un conte clàssic, per exemple. No? I sempre hi ha coses que has de buscar i que, indubtablement, et fan més culta. Per ser traductor has de ser flexible també, precisament perquè com que has de pensar en el lector, has d'adaptar el to segons tradueixis per un adult o per un nen. I si el text és històric potser l'has de fer una miqueta més antic, per dir-ho d'alguna manera, o bé és més modern i has de fer un servir, has de fer servir un llenguatge més col·loquial, crear neologismes i coses així. Per exemple, pensant en una sèrie de llibres infantils que tradueixo per 20 dibuix, has de prendre moltes decisions perquè els lectors són nens i uns nens britànics no parlen exactament igual que els catalans. A més, en els llibres pels més petits, la tipografia i el dibuix tenen una funció molt important. I si, per exemple, el text diu que la nena està very sad, no? molt trista, i et marca aquest very, que és l'emfatitzador, potser ho canvies una mica i poses tristíssima i no molt trista per apropar-ho més a com ho diríem aquí. O també és important perquè fa les referències culturals, posem pel cas. Potser les deixem igual en un llibre per dulç perquè entenem que la persona ho pot buscar o bé poses una nota al peu però contradueixes per nens ho adaptes una mica més. Eh, recordo, per exemple, que en un llibre infantil la protagonista era una nena escocesa i deia que no li agradava el haggis, que és un plat típic d'allà. Com que traduïa per a nens, per molt petits, i el plat era una simple anècdota i tampoc tenia cap pes en la trama, vaig parlar de botifarres, que també feia prou gràcia i encaixava en el context. Al final, tot són decisions, perquè traduir en definitiva és prendre una decisió rere una altra, llegir molt, documentar-te, pensant com entendrà o com hauria d'entendre el text del lector. I això requereix més feina de la que ens pensem, moltes hores de solitud, buscant paraules i referències i provar d'apropar-les al lector. En definitiva, una feina bonica, però molt sacrificada, també. Hey! Hey! Seguim amb la traductora, correctora i editora Judita Palló, que fa poc ha donat veu en català a l'autora de bestsellers internacionals Susani. Quina reivindicació creus més necessària que mai al voltant del món de la traducció? M'agradaria aprofitar per trencar una llança en defensa de la traducció de llibres juvenils en català perquè vec que hi ha molta tendència a traduir molta literatura infantil que també hi ha molta tendència a traduir novel·les i literatura però que això no s'aplica als llibres juvenils o young adults així que quan l'editoria Oscura va voler apostar per aquesta branca i em va oferir traduir la saga d'històries de mitjanit de la Sosani és que no m'ho vaig pensar dues vegades i realment me n'alegro perquè he deudit molt traduint les aventures de la Cinderella Ruby perquè aquest món tan fosc i decadent queda una mica raro dit, però és que és la veritat. I he de dir, que, encara que a vegades pot semblar senzill traduir llibres juvenils, puc afirmar que no és el cas. Per exemple, l'autora en aquests llibres s'inmeten moltes paraules per designar la nova realitat que ha creat. I encara que la majoria d'exemples podien ser un spoiler, per exemple, comentaré el cas d'Everness, de... que és el Regne Veí. Recordo el moment d'haver-ho de traduir, passar-li una llista a l'editor amb un munt de possibles opcions de traducció. I al final, i fees ja per riure, l'opció que vam posar el llibre que és etèrnia, la va acabar proposant ell I realment me sembla una opció increïble. I realment si voleu ja conèixer la resta, em fa l'efecte cosa greu de llegir els llibres. i no dic perquè els hagi traduït jo, realment va comar un molt els lectors li facin una ullada a aquests ratèl·lics de contes clàssics perquè hi trobaran personatges femenins forts independents que valen molt la pena i que a mi m'hagués agradat llegir quan anava a l'institut. A continuació tenim amb nosaltres a Xavier Pàmies traductor de literatura en portuguès, anglès i francès al català. Ha traduït a moltíssims autors, però potser el conegueu per la traducció dels últims llibres de Harry Potter. Xavier, perquè la traducció és tan important i tan complexa? Si no es coneix la llengua original, evidentment, el traductor és imprescindible i és important que ho tradueixi d'una manera fidel amb el sentit de transmetre els sentiments i l'ambient general que pugui haver-hi en l'original i fer-ho arribar en el lector de la llengua a la qual tradueix. En aquest sentit ho trobo important i enriquidor. Sobre la literatura juvenil i infantil, últimament, com us deien he traduït uns quants i un dels que m'han agradat més són novel·les de la Frances Harding, que crea un ambient màgic i al mateix temps una realitat dels personatges molt grans. També eh, estic molt content d'haver traduït eh, La cabra es de l'Isaac Bachevis Singer que és, és molt bo també i alguna novel·la d'algun conte de William Stake com eh, L'illa de Bell", de la Bel. Aquí trobo important la literatura infantil i la literatura juvenil el traductor també ha de tenir molta experiència perquè els bons escriptors en literatura juvenil i literatura infantil són grans escriptors no, no pot ser qualsevol hi ha algunes cultures, alguns països com Grècia, Itàlia i alguns altres on es dona molta més importància a la literatura infantil i juvenil que no aquí a casa nostra i per tant el traductor també ha de transmetre molta fidelitat per poder arribar en el lector d'aquestes edats i si l'original s'ha cuidat molt doncs també el traductor ha de cuidar molt aquesta traducció I acabem escoltant a Blanca Busquets traductora i correctora de l'anglès i el noruec al català i coautora de Tu Calla un assaig sobre el dret a la llibertat d'expressió i manifestació Quins són els pros i contras de la teva professió? Hola, que és per mi la traducció, pros i contras? Doncs pros, moltíssims, evidentment. Um, és molt estimulant, és com un tren que closques, és genial intentar buscar la manera de dir una cosa que es diu en una altra llengua en la teva i que soni fluid i que soni natural. Um, I a més a més crec que és una cosa molt natural en mi, ho he fet des de ben petita, qualsevol cosa que em passava per les mans intentava traduir-la. Contres, no gaires vull dir, a vegades potser et pots sentir una mica sola um, evidentment és part de ser traductor literari és ser autònom llavors aquí sí que hi ha uns quants contres però no té gaire a veure amb el fet de traduir en si sobre els llibres amb els que he treballat últimament, els llibres juvenils que he traduït com per exemple Terra Mar o Qui tem la mort i el que he corregit, eh, l'últim que he corregit que ha sigut 20, he traduït per la Belolit i també d'Ocorafor com Qui tem la mort. Doncs crec que són grans exemples que la literatura juvenil no ha d'estar renyida amb una gran qualitat literària i això crec que és una de les coses, una de les lliçons més grans que ens pot ensenyar, per exemple, l'Eguin amb el seu cicle de, de terra-mar. Estic 100% d'acord amb tu, Blanca, la literatura infantil o juvenil pot ser una gran qualitat literària i gràcies a la traducció en podem gaudir arreu del món. Què us ha el reportatge? Segur que d'ara endavant us fixareu més en el nom dels traductors a les portades o cobertes dels llibres. Perquè encara que la seva feina consisteixi en crear ponts invisibles entre els autors i els lectors, ells no mereixen passar desapercebuts. Tot el contrari. Fins a la propera. Adéu! fue Viiese to la